Elegie polară sau indirectă? Autor, Daniel Dumitrașcu Eu stăteam în fundul camerei pe fotoliu. Tu erai undeva departe, Încercai să-ți deschizi aripile ca să vii la mine. Ți-am auzit bătaia lor nesfârșită, Dar pe tine nu te-am zărit când. Am lăsat ușor mâna ridicată, apoi, cu arătătorul, am scrijelit în aer un semn alfa pentru tine. M-am gândit că, dacă îl vei vedea, o să crezi că am fost acolo. Și poate, într-un sfârșit, departe de toată zăpada aceasta de cristal, vei ajunge la mine, în zborul tău infernal, prin crivăț. Vremea se anunță și mai rea. Patru ani te-am așteptat continuu pe fotoliul acela ușor prăfuit. N-am întrăznit în niciun fel să las mâna jos gândindu-mă că n-ai să mă mai găsești. Trecură primăverile și tot nimic. Trecură verile și tot nimic. Toamnele și tot nimic. Venit din nou iarna, prin fereastra aburindă, am văzut zăpada. Nu m-am ridicat din fotoliul meu, devenit tron. ț am auzit din nou bătăile aripilor, dar pe tine nu te-am văzut. Mi-am zis, am murit. Sau poate semnul meu alfa era prea mic. Atunci, cu mâna stângă, am desenat în aer un semn omega, spunând din nou, am murit. Lectura Moia Martin